Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Hâmim. Ha Mim. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Hakim. Bu kitab Qudrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. İnna fissəməvəti vəl-ərd ilə ayətin lilmüminin Həqiqətən göylərdə və yerdə müminlər üçün dəlillər vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّتٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Sizin yaradılışınızda və Allahın yeryüzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır. وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ Gece ve gündüzün birbirini evaz etmesinde, Allahın göydən yağmur indirib onun vasitəsi ilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. TİLKƏ AYƏTÜLLAHİ NƏTLÜHƏ ALEYKƏ BİL HƏQQ Fə Bİ EYİ HƏDİTHİN BƏĞDƏLLAHİ VƏ AYƏTİHİ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 Yəsməu ayətiləllahi tutlā əleyhi fummə yəṣir mustəkbiran kəəlləm yəsməəha fabəşşirhu biəzābin əlīm O Allahın ona oxunan ayələrinə eşidir və sonra sanki onları eşitməmiş kimi təkəbbür göstərərək inatçarlıq edir beləsini ağrılı acılı bir əzabla müjdələ. Və O, ayələrimizdən bir şey öyrəndiyi zaman ona laq edir. Məhs belələri üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Min waraaihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la matakhadhu min dunillahi awliya onları cehennem gözleyir Nə qazandığı şeylər, nə də Allahdan başqa tutduqları himayəçilər onları əzabdan qurtara bilməyəcəklər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Hə də huda valləzin kəfru bi Bu Quran doğru yol göstəricisidir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri ən pis cəza, ağrılı, acılı əzab gözləyir. Allahu-llazi saxxara lakumul-bahra litajriya-lfulku fihi bi-amrihi wlitabtagu wlitabtagu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 İnnə fī dəlikələ ayətin liqavmin yətəfəkkərun. Göylərdə və yerdə olanların hamısını O sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Kulillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjun ayama Allahi li yajzi qauman bima kanu yaksubun Iman getirenlərə ki Allah qazandıqları günahlara görə hər hansı bir tayfanın cəzasını versin deyə Allahın əzab günlərini gözləməyənləri bağışlasınlar Mən amilə səlihan fəli nəfsih və mən əsəəə fə aləyhə sümmə ilə rabbikum türcə'un Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pisliyə etsə, zərəri özünə olar. Sonra siz, Rabbinize qaytarlıcaksınız. Və ləqad ətəyna bəni İsrəiləl-kitəbə vəl-hukmə vəl-nubuvətə və rəzqnəhüm minəl-təyibət və rəzqnəhüm minəl-təyibəti və fəddlnəhüm əl əl Biz İsrail oğullarına kitab, hökmüranlıq və peyğəmbərliyi bəxş etmiş, onlara pak neymətlərdən ruzu vermiş və onları aləmlərdən üstün etmişdik. وَاَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمُرِ xələfu iləmin əxdimə جə ə العmu بغyam bəynə İ rabbiə yaqض bəəهُ يəəl qəməti fi məə fi yaxtəlifu Onlara dinə dair aydın dəlillər vermiş.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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra sənə də dində şəriət yolu göstərdik. Sən ona tabe ol və haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. İnnəhum ləyyüğnü ənkə minəllahi şey'ə, və inna al-zaliminə bağduhum əvliyə-u bağd, və Allah-u əliyyül Çünki onlar səni heç bir vəç ilə Allahdan qurtara bilməzlər. Şübhəsiz ki, zalımlar bir-birinin himayədarıdırlar. Allah isə müddəqilərin himayədarıdır. Həzə basairu linnəsi və hüdən və rəhmətun li yuqinun Bu Qur'an insanlar üçün açıq-aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. Əm hasiballazina najatrahus sayiati an najalahum kallezina amanu va amilussalihati sawa'an Yoxsa günah qazananlar onları həyatta olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər. Nə pis mühakimə yürüdürlər. Və xəlaqəllahu səmāwāti vel-ardı bil bimə kəsəbat və hum lā Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, Hər kəs qazandığının əvəzinə alsın. Belə ki onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Əxəra aytəman ittəxəz ilahəhu həwāhu və dalləhullahu alə ilm وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَ تَذَكَّرُونَ Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah əzəli elmi sayəsində onu azğınlığa saldı.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 Ancaq zənnə qapınırlar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُؤْتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 Qulilləhu yuhyikum, thumma yumitukum, thumma yəcma'kum ilə yəvmil qiyaməti, lə rayb fiyhi, və ləkinnə əkfərən nəsi lə yə'ləmun. De ki, Allah size həyat verir, sonra öldürür, sonra da sizi gələcəyine heç bir şəkk-i şübhə olmayan, Qiyamət günü dirildib bir yerə toplayacaqdır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. ولله ملك <الْمُبَطِلُون> və yerin hökmranlığı ancaq Allah'a məxsusdur. O saatın gələcəyi gün, məhz o gün, yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar. <Sessizlik> Sən həmin gün bütün millətləri diç çökmüş görəcəksən. Hər millət öz əməl kitabına tərəf çağırılacaqdır. gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. Həzə kitabuna yəntiq aləykum bil haqq. İnna kunna nəstənsi xumakuntum tə'məlun Bu bizim sizin əleyhinizə həqiqəti söyləyən kitabımızdır. Şübhəsiz ki, biz sizin etdiyiniz əməlləri yazdırmışıq. Fəmməlləzīn əmənū və əmluṣ-ṣāliḥāti feyudxiləhum rabbuhum fī raḥmətihi zālika huval fawzul mubīn İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə Rəbbi onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Bu açıq-aşkar müvəffəqiyyətdir. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَفَلَمْ تَكُمْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجِرِم۪ينَ <gülüyor> Kâfir olanlara geldik de ise onlara deyiləcəkdir. Meğer ayələrim sizə okunmurdu mu? Siz isə təkəbbür göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz. O izə qīla inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a qultum ma illa zannu Allahın vədi haqqdır və o saata heç bir şəkk və şübhə zaman biz o saatın nə olduğunu bilmirik. Onun ancaq bir zənn olduğunu guman edirik. Biz buna əmin deyilik deyirdiniz. Onların etdikləri Və bədə ləhum səyyətü mə və xaqa bihim mə kənu Pis əməllər özlərinin qarşısına çıxacaq. İstihza etdikləri əzab onları bürüyəcək. Və qiləl yəvmənən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 Biz də bugün sizi unudacağıq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir. Sizin köməkçiləriniz də olmayacaqdır. Zəlikum <Sessizlik> bi ənəkum uttəxəztüm əyət və qərrətkumul həyətü dünyə fəl la yuxrəcunə minhə və la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 Fəliləhilhamdu rabbis semawati və rabbil ardi rabbil aləmin Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun. Və lehül is-samawati wal-ard wa Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O, qüdrətlidir, müdricdir.